Velkomin í Vegas Vestur strandarinnar Já, takk fyrir já Við erum búin að taka Östuteldina Það getur vel verið að það verið í sér podcasti Kannski ekki, veit það ekki, kemur ljós En eftir að hafa eitt alltof miklum tíma í Östuteldina eins og við gerum á um einasta ári þá ætluðum við að eita alltof allt miklum tíma í Vestuteldina e, Við erum búin að fara yfir þetta Við förum eftir Við erum að skoða spálas vekas eða hvað liðin í austur og vestu dildinu minna marga leiki á komandi leiktið í dildakennu þar segja og við vinnum okkur eftir stöðutöflunni eins og hún var á síðustu leiktið í dildinu við vinnum okkur frá liðinu sem var í neðstasætti í kori dildur í sig og höldum uppur og það er eitt lið sem að verndi bótsætið öruklega í vestudeldunum síðustu leiki það var minni sota Timberwol sem að vann 16 leiki náði það að vera leiklélara en New York Nixon kom að hluta til vegna þess að þessa. það voru ekki enn bjáleik menn í minni sota leikinu leikastu leik, leik miskvast ekki á bæknum og stundum ekki í byrjunleikinu 16 leik í vanna á síðastu leikþíð og á komandi leikþíð eru men Bjart Sídni setja 25 og hálfun. Já. Er Saroska, það er óskáplega spennandi lið en það er óskáplega ó þó vetlustu það. Já. En en þú veist hvað? Er Ricky Rubio og Andre Miller. Móla 2 af bestu aljúpsendingamönnum deildarinnar að fæða 3 af bestu íþróttamönnum deildarinnar. Eða samanlagð 2 af bestu ba... troðurum deildarinnar. Það verður alveg bara þetta þett er bara ólóva vaktin er endu ólóva vaktin er bara lík þess láus yfir vetr. Ja, já já. Allavega svo sná meðan ja, að gera. Já að, segja að, að, að ekki meittir. Já, ég meina, þú veist, góða við þetta, þeirra rúpi og meðist, þá hafa þetta allavega gamla díselliftarandur sem að nú gefað góðar alveg úpsendingar. Já, já, já, Og þú veist, ef hann þarf ekki að fara út fyrir þryggastælinu og sínum allarum ekki, bara grýt honum yfir og, og vikið eins og lavinn slástum að grýpa hann þetta fjórumetrunum og þrjórumanum niður. Já. Það, þetta er sjónvarp, ef, ef ég hef ekkur tíma sé sjónvarp, þá var þetta sjónvarp. Já, þetta er mjög sp ó virkilega spennandi lið sko að vera semt efni viðrun er náttal alveg gígantískur hérna liggins og kallaantar í tals og og hérna Bilidja, og og tí og hann og Sapas Muhamató og hann hérna, hérna gjört Já. Magnus Gron. Já, þetta er sko bara fullt efni og allt mjög ungir og svæst og, og þar er hætti telja Riki Rubjö með. Trjá drumpern Pekovic er nú þarna en þau á nafnið og ja, hann, hann er að spila. Það krey kallinn er heldur einn sem var orðun ónýtur. En, en ja, og svæst Riki Rubjö er svo elstur af þessar ungur geinslú 25 á. Japan nær skotnýtningu upp í 42 3% sem man gerir ekki ég skal fara og undir á það viðgum hafi sér over under á það ég fer undir á 42% skotnýtingu hjá Rúbio eftir. Já ja þá þá nema leiki og og verði þúst ja ég myndi frega, or... ég myndi freka sig over under sko á 40 40% sko. Á... Hann verður aldrei að ná því. Já hann ég, sem getur ná því fyrir töp 423% feran ekki. En en hann er náttast klárlega með betri sendingamönnum. Já, hann er það. Heldir hannar. Ekkur stað var ég heyrði annað með sem sagt bestu tölfræði fyrir lengra komna í að verjast pick and sem bakkurð. Ég trúi því. Alveg. Mæta vel. Og hann er að svo er hann að taka í kringum 5 frágust tveir stórnir. Þetta er rosa falleg tölfræði Eittu. sem hann er með sem sennilega krúklað þegar ekki með að döldur hannar góð víta hannýting hann er með allt nefnum hann getur ekki skorað þegar hitla að bjarga Nei. hann er sem með þokkalega þryggjast í hannýting já þannig að segja með 33% 35% þryggjast í hannýting það var að hann getur ekki klárað í kringu korna hann getur ekki skotið eftir pekaról þegar að bjarga lífins þannig að hann er ekki undir sér þá var það ekki að Ég ein gæti gert þetta, þá væran sko hann var ekki stjörnunleikmaður, hann var með bestu leikmönnum deildar. Hann Hann er með allt En ef að þetta væri eina manntamál Minnesota, þá værðu unnir góð mann. Já, ja. Þú veist, það er nota varu skelveliga fréttir að koma í dag. Já. Flip Sound eins krabbamenni gerðist mjög skyndilega. Já. það og... er um nátturlaga Við varum náttúrulega vitleisingar ef gefum honum kallinum ekki sjátt átt og þakkaðum honum fyrir árin Já, og algjör höfðingi í sjá maður Já og og, og vinnur hann eiginlega mm. þar sem kom og það gerði hann lífinn betri Já og, og nú tekuð við sammitsel tekuð við Þjálóra starfinu og sem var mentor fyrir Kevin Garnett þegar Garnett voru að byrja og mm. var samvitt fyrir að klára sinn fyril Mikilvægt. Nú er Garnett að klára sinn fyril á minnusóta, vel mentor fyrir þessa leikmann um, Hver er ekki mentor hefur... fyrir prósentur í félaginu? Ha. Hver er ekki tilbúin að vera mentor fyrir prósentur í félaginu? Nákvæmlega, veistu, þú er á fínum launum það mm er -hmm. að spila tíu minnudur leika sér Þetta einn sem framtíðin er rosa björt og hún er það og, og Flip Saunders var byrjaði að byggja upp þennan vinnukultúr þekkar nettið fyrir að kúltúr, núna Tyson Brains og Andre Miller sem eru svona alvarleg leikmenn með Tyson Brains með sem samt finals reynslumestari með títróið 200 og fjóður Já, það er ekki kornið ja, svolítið kamal Ég það mál. er ekki verið relevant í ansi mörgar Já, þú ert að mennum bara upp á lítið og... Það Þessi leikmunir eru bara upp á lítið sér Þeir eru bara ja. alltaf að kenna strákur um dúsan dónts í dildinni sko. Góður í því Það er veist, það er að fara að þessu leikmunum að gera eittin eittin af vellin Bara að kenna strákur um hvernig að vera aturumann Ok, það gerist ekkert, hjá mér en vetur. Nei, sennilega ekki í næsta vetur heldur. Þannig að þær eru sennilega þær eru ströngtt tekið, þær eru 2 ár frá því að verða teknar álvelega. Já. Eh, en, en, en eftir 2 ára gætu þær virkilega farið að láta segja til taka til sig. En þeir sita 25 og og háfan á það. Við erum báðar bjartsínir á minn en já, já, já. en þetta er 9 9 lek í því. Ja, þá voru líka allir veittir fyrir. Já, Kevin Martin var mikið frá fyrir. fyrir. Ricky Rubio, það voru allir meitir. Það voru bara allir meitir. Kevin Martin verður áfram. Hann er ennfá fínn leikmaður. Kom hann á bekkinn hjá honum? Kom hann á bekkinn. að Já. Ég heldu geti getur 26 leiki. Já. Já ja, þann en sko vera krúktlegur og væktaver. Þetta er líka bara lið sem við um gangum á, það er mjög áþreifanlegt. Glasið er hálf fullt. Já, já. Þó að þó að hafi meðslaðraurinn ekki gefið okkur margar ástæður til að reimbrosa á þessu liði, þó flipsandar var með þí hið síðast sem við gerði. Það var hann kýfti þjál, öllu hérna sjúkrateiminu frá Detroit yfir til vinnum Og það er eða var eitt af besta í deildinni. ekki voru meysluna hrá gullaldarleg dýrfræðistuna. Það vilja menn nánast bara þakka þessu liði sem flippsandi svara hva fór þetta lið að það fór í conference finals 5 6 ári. 5 6 ári. Allta sama í mannskapurinn. Aldrei neina meysluna. Öllu þess ári þó var þetta ekkert þetta var ekki ungland. Nei. Ég má aðra ekki búna spá mikið í því og gerir fólk lítið að hættni með meðsli, hafa ekki með að gera það var allt með að gera svo, sérstaklega núna síðustu versn en við skulum ekki velta okkur að búr meisturum 2004 minni sota við ætlum við yfir á þá og vind okkur yfir í næsta leið vesturum sem er Los Angeles Lakers þetta klúður vann 21 leik á síðustu leikti og Vegas, að sama á með hinn stóra markaðinu östri, þeir eru bjartsinir, þeir eru alltaf leikast að vinna 30 leiki í vötur Já, hvernig alltaf leikast að fara því? <laughs> það er, er unum spurðir? Já, ég er vosa hrifinu undir það hérna Þetta er ekki, það er Þetta er svolítið New York fnýkur á þessu sko ég meina, veist, Hjón New York þar gat maður Ég ætla ekki að hafa marg orðið með þetta leikisli Það er nægur tímil að tala með þetta liða aftur þegar verður orðið kontendur þegar verður að fá einhverja stjórnir til sín. En hjá New York gátu við allavega sagt hei, þú veist, þeir eru hvað mér opið lópus í miðuna Leikisli komur og hiðbært Já Ok, þetta er, er sem er sem er að, við að við varna, varna, maður, 800 en... fallt á akkurreitt frá rögglinu ég varð mér fyrra, en hann en, er betri að verða maður en, en væri rauheppert í losandilisleikast núna ef að væri hætt að nota nekva það þarf alltaf að skjálfi þetta voru í fyrir ég, Já. ég er samanlega er jú, jújú það er ok, ég skal lifta annari auðurbrunni yfir, yfir því að þið skuli vera konum mér rauheppert í miðuna en ekki einhver draug en ætlar að telja eitthvað fleira jákvættu? Blúfinnjóms? Já, það <laughs> er <laughs> <laughs> Hvað getur sagt? Nókvælega enda sagði endur kóbi kóbi brand ja en er enda ekki búinn að vera meittu á þriðinum þetta var nasti mér er alltaf sama hvort hann er meittu eða ekki þetta þetta ja þetta jákvæða að Jordan en... og Tjúli og Teanzelora sel ja þetta meina það var þrusta ekki það verður alltaf jákvætt eftir 2 3 árr ja en þessi strangar er ekkert að fara að búa til margar sigra nei en þaust öfvaðu mað, vekti í fyrra þegar þetta lið var bara eintón þunglindi að það er allavega tver ungir guttar sem að leikarsmenn sem að eiga erfitt með að aðlagast því að, að vera kjallar á lið en ekki í topplið þeir geta þó í lési við að, að sjá þessu ungu menn bæta sig, það er alltaf kæman að sjá ungu menn bæta sig, það er alltaf kæman að sjá ungu menn bæta sig já, já, já, já. að við þurfum að horfa kófi svo... bræjand gefa öðnum hverju hérna Ég hugsa að Lucky P of Captain Hann gæti átt að tru í leikiviður. Ég á, ég hugsa að leikasverði að svipu um stað og minnisorði. Gerir er gerir er Grimfjörði Gunnar Bjarnar Helgason að leikastill samdyr Ronarthest. Ronarthest er sennilega fara að fara spila einhveru mínútu fyrir Los Angeles árið 2015. Að semt send... af hverju semja Síssoni... er ekki bara fyrra Já. þá hérna var hann að gera gott móti í Norður Kóriðu eða Kína eða Í Kína og það, var það að New York að fara árið aður þetta, þetta, þetta er bara sorry Þetta er bara Ég letur hann að það fara í fyrra Ég Nei, maður það ekki verið En New York leta fara, að... fara eftir Playoffs Já Það sísturlega Og það að hann gæt ekki neitt þá Nei, hann gæt bara ekki neitt Og Það, sko, hann hætti að geta síðast þegar hann gata ekki neitt að var með leikars fyrir nokkur árum síðan Já. Sko. Á, við erum búin að tala allt og lengi um þetta að limaðar undir á leikars ég hef séð að það farið undir og það eru sett nítjóns sem er það en uh, sko 30 leiki getur þetta leikjunni ég trúi því ekki áfram á þessu 30 segra bylli Sacramento Kings var 29 segra á síðustu Já. og það er neikvæðan í lasveggars þar sem setur 30,5 á þá neikvæðan í kringum lið sem er með Marcus Cossens og Rasha Rondo og Tjórskal hvað er þetta? og ah. vestu Vesta, uh, nögulega Vesta eiganda og frontafiss í dildinni Já, sko, það að vera kalla versti eigandi í MB-dildinni og það er ekki James stólan, það hlýtur að vera afrek Já, það er, já, þú veist, ég veit ekki ok, nei, hann sannlega, sannlega er hann ekki verðandi en stólan, en, en hann en, gerir tilkall til þess Já, hann er, hann er með, sko þú veist, eða sem að geti bara þú veist, þagað og veri bara eitthvað star annars star, skil við ekki þalst fyrir þessi maður er ekki að hjálpa neitt með yfirlýsingur sínum í fjölmjölum ja, bara þalst fyrir og skiptum, skiptum starfsfólk eins og nærföld oftar vá Þe, wow, maður en við tölum, við vorum svolítið að tala um sakrament og fyrirhvöld um, og ég hef hirt Þú ert bjartsýn Já ég, ég, Sko er, Bjartsýn er mjög afstætt Bjartsýn er afstætt hugtak En Ég bara Þú veist, Það er Þó það mikið að hæfilegum Ísum líð en... Já Búki, hvað sem Einn og sér á að geta unnið þrjátjulegi Já liquids en en var með hausinnastum dank en þá munendum vinna 40 leik. með sko dílileikmenum. Já já já svo rúti gey hérna að auglitisleikmar. Já. já. Við skulum við þurfum ekki get, við getum bara settum við að yfir rondó skulum. sko ég, allt sem kemur frá honum er bara bónus. Ég sko, ég, ég, sko sem ég sá til rondó fyrir að varan bara hann bara neikvæður. Há bara minus hann sem var svo jókvæður hjá Dallars ha? hann sem var svo jókvæður hjá Dallars nei hann var ekki tilt jókvæður í í hérna, í í í tölfræði jókvæður við liðs félaga sinn jókvæður við þjálfaran sinn jókvæður þegar hann hætti í með leiki í úrslitakeppninni uh. bara jókvænnin upp alveg ég held að rondó sé bara því með að taka hann með skoði, hann er bara þú veist, þú veist, þú veist, hann gefur um eitthvað fínt, en, en þú veist, Darren Collins, hún er bara bílunilegstund að þetta er að í mínum höga, sko. Já, svo er hann alltaf Ben, ben Maklumur hann, nýlega, hann var mjö, mjög erfitt nýlega hans en hann hann leit ágæl úti fyrir og mm -hmm. komið með Bellinelli til að hjálpa á hún með Bellinelli, Kosta Kúfus ég meina, það er alveg svolít leikmenn í þessu lið. Já, ég yeah, yeah. Er það er þetta að segja mér að þetta líki til gynni 30 lík. Sko, sko. Ég er ekki, ég ætla ekki að fara að hoppa um borði í einhverja einhver, einhver, einhverja sakramenta og lest hérna, sko. Ég er ekki að segja það. Nei. Og en ég en er ekki að vi... taka undir með fólki sem segir að þetta lið fari í Playoffs. Ég, Nei, ég, ég er alveg sammálaðið að það sem er ógæðvikir. Hér þá haldaðið fram að, að, að þetta lið eigi að vinna 40 pluss lík. Það er bara að segja Nei, en... við sko nú róa okkur sko nú róa okkur á því sko Já, ég er ekki þeir Nei, en... við erum nokkuð með einn sammála með þetta lið Já. Við, erum, við höllum stað yfir þarna Já En að þetta lið nái 50% inn í eða þegar við úrslutakjæfni er svolítið óleiklegt það, er það En ég, ég sko við erum það samt ef, ef sakramentofinni fjörutíulegi ég missa ekki tárðu yfir sko. því Nei nei, nei, nei, nei, Bara af því að það er svo mikið hæfileikumanna. Já, en og, en og ég finnst bara að a... bekknum og en óllu. En ég finnst bara a... svo fyndið sko. Þeir eru líka að leika tímasprengja. Leika svo sakrament og eru sko, er sama róli hjá Vekas. Já, það er að ég meina ef að þar Kossens væri ekki, sorry, ef hann væri ekki svo mikill hálf þá væri þetta glúruleg spá Já, þá væri, líka, þá væri líka sacramento sko að fara inn í úrslöð ekki Já, það er, er ekkert floknað e, Nóðum sacramento við erum einhverju luta vegna já, er á þá Þannig e, við Nuggets þeir voru á sama róli þeir runnu 30 leiki fyrra á tímabili sem að þeir vilja gleyma sem fyrst Þannig e, 26 og hálfur segir lasökars á þá þeir muni taka skrefniður og við það held ég séð nokkuð ljóst. Já. Það er bara verið að byggja upp, upp á nýtt þarna þó, þú veist þetta er blanda af þetta er blanda af ágætis körfaboltamönnum BLE play, roleplayrum og krökkum Já Það eru margir spennandi leikmenn Ungir Ungir leikmenn Já. Uh, Það sem ég myndi vilja sjá er að Denver færi bara ólinn í rýbildingmót myndu reyna að treyta Gallinari sem ég vantala er að besta leikmari í burtu Já þeir, Eir, það væri er... alveg teikir en, en af hverju Men hann er á fínum samningi og flottur leikmæð þó hann hafi verið að meðastóldi Já, hann var náttúrulega myndur Að fyrir ég og, og rengir a... teikirst í fyrra Af hverju letuð er hann ekki fara? Þeir söndu við hann ákvæð nýtt Þa... hann og tjandlar, ég mann ekkur söndu við Já, ja, það var eins og að það var eins og að líðviltu sjákallin er í sannarsík Ég spil þar hendur. Brandon Jennings faktórin Já, Þannig. og Hann gerði það, man. Hann gerði að sétt hann ekki 50 stjöru leik gott af þekki hann var ágætur á á Eurobasket og já, og, ég... og búinn að vera flottur undanfarið og og menn segja menn sem hafa verið að tala við hann segja hann sé prör. Ég gæti séð sko ég bara já, er ég búinn. Okay. Já, sko já. bara sjá. Það, þessi, að, þetta attitude hans segir ég, ég. sko ef ég væri sko Memphis. Hvað dey ég gera allt til að fá gallenari í, í liði til mig inn. Xexar. fyrir valrétt eða eitthvað svona lís. Mm -hmm. Nei þyrfti ekki vera að gefa upp eða gefa ja, og þvist hæfilega á móti. Mhm. Mm en það sem ég mm -hmm. því að mena of crediu nemndi mér eina góða fyrir því að að Memphis ætti ekki að vera tilbúið að láta valrétt future valrétt fara plejf mann er svo galinn að til sínn núna út að þeir eittu malrétti Jeff Griney þerra. Já ja, okay. en, en hvað átt Memphis að gera eftir 3 ár, 4 ár, bein mörk 6 ár. Átt að vera búin að stacka upp og vera kominn í nýjan content er hóf bara. Þetta lið þar bara að stacka sig núna. Já. Heldra að, að, að Sacramento verði betri á næsta ári en þetta spurning um skluggin hjá Memphis er ekki bara búin að lokast. En Ef, ef, ef, ef, er, ef stjórninu fílaði, sko, fyrir að fyrsta ef það væri einhvers döðuleik í þar það er alltaf bara að búið að vera eitthvað rugling á þar þú undar en sko það vanda fyrst, það búið að vanda það sama hjá þessu lið í hvað fjögur ár Mæs? Já Já oh. Það ná hvað það sama vanda. það vanda væng sem ek get að búa eitthvað til sem að sko twist the ruby á að vera hjá og og see megi að vera hjá og og og þú sól get grína verða og og, og hérna winskarter og bla skilu. Það var vanta sem að get að til og eitt solid skotmann. A en þá var þetta leik contentur. En þeir bara eru ekki tilbúnir að þeir eru ekki tilbúnar að borgar eitthvað með Jeff Green en, en eru ekki tilbúin við vitum alveg hvað að... við vissum fá vitum enn í dag og við vissum að eftir eitt ár hvernig liggur Jeff Green. Já, ég eins og séi ég segi, ég hef frekar fari galló. Og ég hugsa um fara eitthvert núna. Hvert? Ég veita ekki, ég gæti þessig nú sían fara til hjústun. Öh. Öh. Ó. Já, ég veit ekki. Aðantar elmor getur púslað einhveru ja. svona sjálfsagt. Houston, Sacramento. Já. En, en ég hugna Ég hugsa að Danver sé under. 30 segra. Já einhverlutavagnar var í yfirhugleðingum á Danver hlýta að það fari línuvilt því að fyrir undir á Danver sennilega já, ekki sísti ljósið þess að það mann í hvert að verið fyrir að heiti fyrir sem, ég alla, sem ég held að þetta eru svakalæst búkninglega þannig að það eru svo upp í hárið á sér Júta Jazz já. vann 38 leiki á rosalegri sveiflu leiktið í fyrra og það er svolítið svona hæpi kringum þetta lið núna og eitthvað setur 40,5 á þá Já, ja. sem er ekki þú veist, sem er ekki mikil bæting í ljósið þessa liðið spilaði vann vann veist, var með 67 vinnistlutal frá stjörnuleik Já, Já líka fram að stjörnuleik stjörnuleik með henni skantar Mhm. Mm Hann vægur spila frammi rúti kópa. Og það sem gerist er að bara varð sko sakkfræðilegu viðsnúningur. Mhm. Mm Þetta á... sá mestu sem fólk sem hefur sést. Á á Judas þeir fara úr því að vera topp 5. Nei, fyrirgefðu, bottom 5. Þeir voru varnarlið í 29. og eða 30. setti. Já, í við það að vera bæsta varnarlið eftir stjörnurik. Já. Þeir fóru í enda, ég held að hérna, ég held að verið úr 27. í 1. ráfi. Þeir voru neðr en 27. Voru þetta sunneta 32. Já, sést sko, á undan og, og... er sko ég er að tala um sko á síðasti fyrir stjörnu Já, ég skilja. Þá varu þeir eitthvað 27. Og svo er semt eftir stjórnuleik um vörðnið hjá um, þá er besta vörð Já, var meira en það sko hún var, Já, hún var náttúrulega meira hún var, hún var sko Ég held að við, ég held að við verið meira en fimm stig í násta lið. Já Á með hana, þú veist, á með hana lið þú veist, það eru 0.1, 0.2, 0.2 Já, já veist, að stiga, er, er, að er, er, er, Reyndar sko liði sem var sent, Besta vartaliði var Golden State Já það voru svolti komnir á cruise control algjörlega þannig að og en svo ég sagði um purta liðum hátt að, að tanka og og, og er þetta segir mér að, að lið hafi því út af því en en en en ég talaði um það bara mangi hvar, um mangi ég man ekki kvar eða man ekki kvennar hugsaði verið í podcast þar þær æ ég spóaði því að Utah Jazzirði í playoffs á þessu næsta season það, það var enda áður mm -hmm. en Dante Ex og meyst ja á hann var spilaði frábær á vor 2 fyrra en líti annað mm -hmm. ég ætla að halda mig við um þessa spóa að þeir fari í úrslutkeiða þeir fari þeir fari yfir 40 sigurleiki fari vel yfir það fari 43 fari fari nokkuð vöruglega íjústlíkilega gefna að þú ertu 45 segjúlíkið fyrrallakonst inn í Playoffs ég að... og og ég spái júta í Playoffs Já ég ætla undir þarna er... að þú núna ferð undir að júta alltaf að jinxa þú Já, ég bara, ég bara... Þú, ert, að þú ert neikvæði stundingsmaðurinn Já, ég Ég held að þessi fjórðu ári er þessi og ferði undir <laughs> Þa, sama hver línu getur vel verið sko þetta, er, þetta lið hefur ekkert yfir að gera strax sko. það hefur ekkert úslega ekki að gera é, það hefur ekkert úslega ekki gera það hefur vinnu samt í 40 og 11 Já, þessi lega gætið verið ég ætla samt að segja undir því að eh uh, Eva Gordon Hayward mest. Þá er yuta lið sem vinnur 20 25 leik. Ja, við meigum ekki sóknaleikuleikurinn hrínur. Við meigum um það er sama og um þú vissu, um Antonio Davis nærist fyrir New Orleans, er sama um með, um veist, Gordon, og Boogie Cousins mest, þú vissu, Gordon Hayward er Er hann, eitthi, það, hann er der sama er samanfært yuta eins og LeBron James er fyrir ja, Hann er de facto stjarnandi hjá. Eða eða, eða meira, ja í raun er neiga. Það klílandar nota mesta Kevin Norwood og Kyrie Irving. Það ja. er allt eræðlegt. þeir já þeir fórum bara aðeins með þessa þessa tölfræði af þanna miðstunnir þeir fór og frá fór uh, per 100 possessions niður í 93, koma, Já men rausandi og, og það að ha skaemtleg á sama tíma þá varð viðsnunakerinn hjá Oklahoma sveipaður. Já í hina áttina. Hann var ekkert meira fallegur en þær við komum að þeim á eftir. Næsta leið á dagskráju okkar í vestu deildinni er Phoenix Suns. Já. Þetta lið vann 39 leiki á síðustu reikvið. Já. Nú segir Las Vegas 36 og hálfur. Það fyrsta sem bjönda eftir ég og síðasta þegar ég hugsa um Fínings er bara, hvað erum það að gera? Uh, ég veit ekki Ég nú ætla ekki að láta þig svara fyrir þetta lið Ég bara, ég, mér finnst, mér finnst enginn vita hvað hann er að gera á þessu lið og, og einu fréttinnir sem er á þessu lið er bara, er bara baknag og ónæja og pyrringur og ósætti bara út af öll Já og miki af furðulegum ákörðunum. Faðir séu töff e... töf strákar afna sko. Já, já miki af furðulegum ákörðunum hjá skrifstofunni. Njóss. Bara það var bóga eyðilegilt, þú veist, mað, þetta var svo skemmtilegt. Þúst og Dragic voru svo skemmtilegir og Hornasek komur ferska vinda í. En en svo fara bli. Þú var bara Morris fyrir ílu og hinn Morris farinn. Já. Og... Þúst Þess, hérna, er, er eitthvað liði í, í sko er eitthvað liði í eða bara í dildinni sem á anna borg getur eitthvað sem er með svona annar einn svona einhvern veginn antiklæmaks hangaði þess ég maður ekki að því svo bara, það er svona tjandleir 30 og 30 ára að fengið inn mm -hmm. bara ögur um en í liði sem að Já, bara stórum sanning, sko. <laughs> en í liði sem að Nákvæmlega, veit ekki hvað það er að gera þessi, þessi, þetta múf hér, hann segir bara eitthvað Já, bly Já, basically Þannig að Hún um veist Akkur er þessum tjendlir ekki eitthvað Það sem hann getur hjálpa liði að gera eitthvað Ég veit ekki, hún um veist Út að, að Phoenix bauðunum yfir tíu miljónir á ári Þannig hann er bókstælega komin í eyðumörkina um Já, hún um veist En maður skilur hann nósku vel haði tekinn upp pening sko ja, þann kom er komi hringin algjörlega munist og þetta verður þetta verður áhugjulegsta dviköld í í æri snona jaa jaa þetta var nokku easy sí... hljómar eins og ég veit lukkulagabók jaa og vist má veit ekki eilí heldur ekki sko hvar smar er að fara yfir undir og út lið sko ekki máur ekki hugg máur hefur voð að litla tilfinningu fyrir þessu þessi, þessi lína virðist vera svona nokkuð lokkur fer sko 37 þetta er þetta leið er ógæsllega 37 sigralagt. Sko. Ja, þetta er svona ja. En oguta diklema sjön. Ja, þú veist þá er maður eikna svona ja. Ég hugsi fari bara, ég hugsi taki undir sko. Ymean þá segir að Jutta í útslagaþefna og ég verður verður eitthvað lið að detta út sko. Mhm. Mm er alltaf fínist komast í útslagaþefna. Anna... Nei. Veð ég mætra eh um, talum leið og tölið þá eftir sem að eru líklega til að detta út. Þannig að ja, hvað er við? Jú, Eva Utah Ferin og var ok, sí, sem við tölum fer inn í ja, jafnast að út. Undir ferum undir baðir á Phoenix af því að þeir eru að þeir eru með leiðindi bara Oklahoma City. Þeir vann 45 leikja síðustu leik til þar nægdu ekki til að komast í úrslutakeppna þó að það minni inn í leki og nýjuleins sem skiptir ekki nokkur einastamáli, en nú setja vegast menn 57 og, og halvan á okla óma Já Þar eiga allir að vera þokkala heilir Já. og mýr þjálfari hefur mér finnast svona blása ferskir vindar í kringum hann svona undirbúðastífumbylunni mér finnst maður heyrir það að þetta lið sé fókusera og, og ætli sér stóra hluti ekki síst leitóið og, og, og hérna og ekki nú gluggina opnast mikið meira að þarna Nei, nei, og það, það er líku hægt að segja sko minnur þetta lið 60 plus eða eða það er það áfram í 45 sigurum Ha fashioners soldi eftir kort. Eldra lið, lið sem er með Russell Westbrook. Og og Kevin og svergi baka heila í helti tíma. Nei, ég er Géti að taka. Kelti unni 45 nei, nei, ég er, er að, að, að, að tala um það sko. Hann að... dúrant lendi bara í einhveru fótavensinni aftur. Gerði að jinx á hann fyrir mig. Já, en en endi hjólastól bara fyrir árið á nóvember eða hálfa en, en... En ég held Nú ok, við, við erum póljönur hérna, við reknum að verða allir heilir Já, já, ég, það er það sem Nei, ég segi sko. tölum ekki Og af því, því held ég að liði verði sagst í blús Já ég... ég reyndar hefst með ágjur á tjómeters Spilar hann nógu stóra rugg í liði til að, mm. að vera á miklar ágjur á veit aldrei hverju þjálfur að taka upp úr það væri ekki countermaður notalega. Nei, nei nei. En kanski getur það gengið upp í okay með í baka meðunum honum á móti second unit. Það var alla var mikið að spila á móti byrjuninni í fyrra í baka var eiga meiri og minna meiddur. Já ja. meðan counter var. Já sem var Þannig að og líf yfirleitt að sjá þetta ganga upp með réðust á canter eins og eins og hljónahjörð á já ja, sérda ja, ja. bara í pickarólið bara hvað eftir hann hvað eftir hann, hvað hann? Ja, og, ja. og og og sem blandar því við eh uh, gælvikina í Rosarvestbrúk á varnahendan. Það sem aðeirn bara þúlust hann bara Það klent stundum að spila varn og var bara staddir ekstrar annaðar stundum að þá bara þá var alveg sem að hvað er högmæst þetta leik var aldrei að fara fó bara upp og niður. Nei og spilu, nei, já, ég, það vast. var bara vanleik og tapað og vanleik og tapað og... Já, ja. En, en þú, ja, en en en ég er hjókaður. Er? Þú ert hjókaður. Er? Ég er neikvar. Ég hugsa að ég fari yfir sko. Já. Ég hugsa að þeir fari undir 57 álum, það er að segja ég hugsa vinni 57 leikið að fari og það segja bara því að ég er neikvæður. Njólinns Pelicans er næsta leið hjá okkur. Þetta leið vann 45 leiki og fórin í úsletakefna í fyrra á 3-gestið að flötukörúðu frá Antoni Degis uh -huh. sem þú segir þessi bestileg með að í dag? Já, en er allavega alveg kortur í að verða bestileg með að ég ég hugsa hann taki skrefið í vetur. Okay. Þótt hann væri kannski ekki endilega kallaður MVP. Nei, það er fullt sem, a, sem að sem að segja að hann væri MVP vetur. Eh mm, uh, ég get nú ég er, held ég væri að vera ósammála því. Já, þetta fólk gerir sér ekki grein fyrir því a, að að síðustu áratugi hefur liðið sem minni heldur værmættasta leikmann ársins þa þarf að vinna 60 leiki. Og maðurinn sem að á að vera korsin MP verður að vera afgerandi í 60-söyra liði nánast undartekninglaust síðust ára 2 og þetta er sama fólk þetta er sama fólk vill vantanlega mena það að New Orleans vinnur 60 leikivetur já og ef að New Orleans vinnur 60 leikivetur þá þá hættu við bara að spá fyrir um MP þá bara geng ég um í brjósta aldra allt næsta síson, það er bara þannig Já ég veit ekki hverri er sko það er Antonius Davis Eric Gordon Ragnar Anderson og boru eitthvað rusl eftir. Já þar er allir meitur já. Þar er allir meitur. Og Tariq Evans sjá nýjasti. Já hann er meitur í einhverar vikur. Já. True Holiday verður á minute restriction langt frá um season í einhverri mánuði. Og Omar Asik restriction þar var tala um sko hann má spila eitt eitt sko. Já Omar Asik þa hann frá Hann all... er frá að það er miðþjörlausir næstu vikur. Miðþjörlausir og faktist sé ja. ég ég meina Davis spilar Davis alltaf spilar miðþjörri og er Andersson power forward en þetta mér líst ekkert að að. Nei. Ghost Keiser er ekki úrsluti hjæri sko. Nei, ég meina þúst þeir ekkit, þú veist, þó að margir þjátsir menn hafa verið að, að spá að þeir flýju inn í úrslutikefnina. Ég meina það á au eftir að verða eins erum við þetta farin í útlita kérna í vesturinu að uh, við tölfinningunni eða ja, þú veist, einhvern einu svona þú að vinna að leika við 50 leiki til að komast þarna, já, það ja, er ekki tólest núna Nei, sko. þetta eru orðið meira topp hefi í vesturinu Ég veit ekki að segja topp hefi, því topp fimm sko sex sex efstu liðin já, eru Dalla, Petrar, já, eins og í dag, Dallas Portland eru að detta út alveg bara big time sko. Oklahoma kemur inn seg eru. Oklahoma kemur inn. Og þú segir Utah fari úr slitukeppninum. Jú úta kemur Þannig að það er áttunda liði eftir. Þustu Nei, ef, ef Portland okay. og Já, já. En þá er Pelican sko. Þeir á New Orleans var inni síðast, já. Já, New var inni síðast. Og ef þeir detta út, þá þar sem sagt þriðja nýja liðið er kominn. Þa, það já, er eina liði sem að eina liðið fræðilegan sjans á því er ja. Sakramento sacramentó phoenix og phoenix new orleans sacramentó phoenix er eru, eru sacramentó phoenix að fara af ína 45 mm. nei spurningin er bara eru ef að fara að slá new orleans útur úr sluturkenni ég, held að ég úta, fyrir júta hjálta júta séu frekar að fara inn í dag heldur new orleans heldur að júta vinni fleiri leiki new orleans í dag Já af því þekkum að það sem mest að Já. ég hérna ég ætla fara undir á New Orleans. Ég, ég sé ekki að þetta liði vinni 48 leiki. Nei, ég sammála við þær. Það er bara sorry, það er bara eins mikið eins og verð, eins og verður eins og verður gamalla fyrir Já, pekist, deyfist, já úrst, frábær þjálvarar á New Century þú veist allt eitthun kunn inn í ókvætti í kringum um útsalið miki í kringum hann og og aðstoðamanna hans en en nei, það er bara ja, trátt fyrir allt haust og óónýtt sko að því ég menn hann svo sko ég þú veist ég ekki að vera leiðilegur en en þú ekki gleymt Davis og menn og Rayn Anderson og tala nú getur menn og verið Gordon það er ekki eins og þessi menn hafa verið þú þekktir fyrir sitt þekktir fyrir að vera heilustu menn deltaranna sko. Nei nei, get. Reyndar var Eri Gordon var alveg underrated góður í fyrra sko. Hann skaut vel. Skaut vel og og átti bara marga fínar leiki sérstaklega eftir að True Holiday meiddist þar sem hann var að skapa mikið. Já, og, og hérna Á hann. hann gæti alveg sett upp fínar tölur framan af vetri sko. Ah, mena, það, leggur mikið á hans herðum, það er örlugst. Eh, næsta liðagrá og þetta lið vann 50 leiki síðustu leikti vinnur ekki 50 leiki aftur í ári, þetta talast með afrexg. Las Vegas veit þetta, þeir segja 38 og hálfur. Og það sama með þetta lið og New Þetta bara þetta er veignmeislar rúst bara hva hva nú ég bara hva er við bankinn sko. Já, ég er að fara leggja undir á undir. Já, þú ert ja, viðbæður eru. Ja, þú ert uh Terry Williams Nei. er að koma. Hann er alltaf meðður. Terry Williams er bara undir sko. Hann er bara undir. Uh Chantley Parsons hann var far í hybrid micro fracture. Já. Algjörð hjómar skelvílega illa. Hann er undir. Uh Torknovitski, bara sorry, Torknovitski er bara undir núna sko. Já, uh Wesley Matthews hefur verið mjög hrifinnur á þem leikmanni gegnum áriðna. Hann, hann er að vera við það erfið meðsle, hann er undir e, næstu að, Það er Hásinnin. Mm -hmm. sem er ein eitt erfið erfiðustu meðsle sem NBA leikman getu lent í. Og hann var lagiþróttamaður fyrir blæsar. Nei, og bekkurinn er þunnur. Það er bara ekki að frætta afu með sko. uh Sasapa Tjúli að Javel Mackie miðarar. Javel Mackie. Sko, hann er alltaf meðður. Hann er ekkert að fara ekkit, að fara í B-deildinni. Nei, þannig að sko sko, sko, sko hjá þessu liði í vörninni á síðustu leikþí. Það eru núl Það er sann tjándlir varðna á síðustuleikti og fari ekki að fari ekki að mínu varðna á síðustuleikti Plúsar varðna alveg og ja. báðir farnir hver var hreins upp skítin eftir eftir mennars og dörgna vitki og, og, og, og, og þetta og, og, og, og þessa þennar rusla sem er bakvarða teimið fyrir utan deðan Harris kannski Veist, þ þetta, þetta er verðin harrið sér eini brúglegi varamæður það er á Já, þetta verður þetta verður ræðilegur sko Þe, þetta, ég sko, sko sumir, sumir þú veist, Karlæll mennir mér í Karlæll kirkjunni sko, og þú veist, ég hef verið í þeirri kirkju sko. og ég er í þeirri kirkju sko eða eða Karlæll næra að vinna sko, ok þetta er þannig stórt ef með þú veist, ég meina, ef að ef að, þú veist, Vesli Matthews þú veist, hann segir bara, já, já, ég er alveg að koma, skilur við Þess, þú, þetta, þetta skiptir í máli hvort að hann og Parsons, hvort þeir gefaðan eitthvað og skiptir, þetta skiptir máli hvort að Deron Williams er að gefaðan eitthvað en sko, ef þetta lið verður eins svona brotætt og ef þetta lið verður í vetur eins og okkur sínist að vera núna að Þá verður það eitthvað skona kraftaverk. Ef að karlarnir að nær að vinna 40 leik í þessu Það er bara eitthvað skona Já, það er eins og þessi lína hjá Vegas, anna 38 sigurleikir eða 39. Þá finnst mér vera skona best best case scenario. Já. Ég sammála Við erum báðir kyrrvileg undir þar. Og og og það bara segir manni bara undir. að gera ó óo esto er auðat líf fyrir 45 leiki sko þá er bara karlagar er bara ásins. nú ferum við í liðin sem að vinna yfir 50 leiki nú verum að fara í the goods er liðin sem unnu ja nú ferum við inn í Rjóman, sko liðin sem unnu ja ekki ekki öll réttar en en hérna sterkari liðin sterkasti liðin í deildinni San Antonio spörs vann 55 leiki á síðastu leiti eins og þeir voru vonvæsa þio 8 og hálfur. Eða Já. Getur nú verið að Legacy það eitthvað niður. Við þekkið það ekki. En fyrir einhverum dögum, tveimur, þremur, fjórum, fimm, þá var þessi tala fyrir séga Santonio San og vinnur 59 leiki. Já. Meina Santonio San Santonio Santonio. Þú veist, var þú veist vatn er blautt, himinn er blátt og Santonio San vinnur yfir 55 leiki. Átta, 60 leiki Já. en ekki núna nei ég... ekki, ekki svona marga leiki maður ég... hefur hef sanatónið eitthvað við að gera vinna 60 og leiki nei, nei sko fyrstalagi er ég frekar skeptiskur á sanatónið er þetta skeptiskur á sanatónið og yfir höfuðuð er þetta skeptiskur á á, ég... á Lamarkus Valdrýtt það Ég er skeptiskur á samtóni yfir höfð Ertu skeptiskur á á Mér finnst þið er allt á mörg spurningamarki í, í þessu lið no, ertu, ertu skeptiskur á á tvistin og þristin í þessu lið Nei sko, Ertu skeptiskur á kvælanort Sko það sem þarf að gerast hjá þessu lið er að kvælanort verði óumdalleg um delt eru liðtui liðsinn á vellin. sem þeirra bæsti leikmaður. Já ja í í verki. Hann er í verki. Já. Uh. Dankan. er að komast í stjörnu. Já Dankan <laughs> Parker sinó þetta er bara nöfn. Þeir er ekkert sömmu leikmenn lengur og þeir voru. Þen Dankan var samt ógleyslega solid Já, en hann var bara solid í að 25 min úr að spila. Já, en, en mér fannst Stu, æst, þú veist, ég get að fara beðið at tim dökkunum spila 38 Solid. Nei nei nei nei nei, er heilt season. En bara samt gleymast sko. Þú veist, og ég meina sunt að kannski rómantísk en en mér finnst allt í lagi á þessum tímapunkti að gefa tim props fyrir að vera ógleyslega góður en þá. Já ja. En það sem er að vera ógleyslega góður en þá er bara 25. leikmar og það er bara rúlblær En hver var að, að sitja 2017 í úrslutakir Já, já, það bara mjög gott, en Ég er ekkert að segja það sorry, Ég er ekkert að segja þeir verið mestar og, og, Ég er bara að segja tímdöngan ég, ég skil hvað það var að það En það sem, sko, hann er eini Hann er eini sem sagt rimmprotektorin í dag eftir að já, splittir fyrr Absolutt eh uh, sem þú veist það kannski eftir að minni hvíld fyrir hann útró því. Já, gæti verið. David West og Lamar Odom eru sem kvorugur center. Hann verður látt inn spila nokkra mínútur af því. Já, Þeir eru það ekki. Kvorur er, er rim protector. Eh uh, Parker, hann bara hann er stóra spurningin Hann bara virkaði meira enn búin á EF og mm -hmm. hann virkaði meira enn búin í úsluðu kefnið fyrir Já uh, Gino Billy sko, hann er búin Hann er mm, mestmagnis búin, já Já, og bara og, já, frábæri ja. eins og hann var sko og splittir eins og hann hef farið töðanumært, þá er splittir splittir en splittir er farin já. og Banes, það er ekki engin líkilmaður í sér lið Nei, nei, hann, hann er farin líka, líka. Kori Josef sem, sem var og Bellinelli er farin líka og ég veit að þeir fá, þeir fá Patty Mills inna aftur eftir langvarfjörnæsli Já, hann spilaði með mjög úsluðu kefni Mér finnst þetta, já, hann var ekki orðin Já, þú mm. veist, hann átti þannig að spretti en ná, það var þess rétt rétti... og frans Tony Parker, eða Tony Parker eða heill og það er klárað að það klipasli uh, ég, ég Já, veist, ég það, það, það bara Það er rosalega finnst... einföldun en þetta lið fer eins langt þess að Tony Parker fer með það. Tony Parker er, er alfa og omega sóknarlegs, þess að leðs sóknarlegur Sanatóni. Sanatóni og Vélinn fer ekki að mala fyrir hann er búin að komast frá hjá mannurinn sinu og svo er, svo er eitt sem má ekki gleyma sko það, það sko, að leikur Sanatóni spursu gengjum út að það að láta boltan ganga og uh -huh. oknar rætt á milli leikmanna Útrá, útrá einhverju aksjóni hjá, hjá Parker og já, Kinnabíu. Já, já, já það byrjar allt hjá þeim. Já, en ekkur vilja, vilja meina það að að Lamarck sé ekki þann leikmaður. Hann er bara bólstopar. Hann sé bara bólstop. Hann er það. Er Það þá þúst sé það er, er spurningamarki og og liability varnarlega sko. og það þúst og það, það er bara hvert, fyrir mér finnst mér bara hvert spurningamarki við fætur að öðrum. Sko meira að segja, sko setjið spurningum er hvað er lafnir nátt. eins frábær leikmæður hann er verður hann eitthvað tíma leikmæður numur eitt í vinningslið hvað er lannart er samanber til dæmis kvöngarnett sem eitthvað náði aldrei að vera leikmæður numur eitt í vinningslið var ekki fyrir hann fór til Boston var svona ehtt því er það pólpish sem eitthvað fara að gera. ekki mikill kævin maður en en en hann má deila um að hvaða efni við hann hafði greinngustu til að hjálpa sér sko. Já ég minnist þetta. Já já veist, en, með Carmelo Anthony. Nei ja, hann er alttúrs í leiknum. hann verður aldrei eitt leikmaður númer 1. Nei ég held að mér ekki leikmaður númer 2 aldrei. Já hann svo hann má það. Uh, Carmelo Anthony hefur ekki ekki metnað Nei, nei, en, en það en það er það sem ég þúlust sit spurningarmerki við, við samt að hvað Leonard verð ég, ég vill sjá hann verða leikma númer 1 að á hann að verða það maður ná að verða það ekki og, e, Þa e, það e, rúst, en það er það er samt spurningarmerki sko hann þarf að taka þetta skref þetta þarf að verða liði hans það sem var að segja um Kyle Leonard heldi ég það er alltaf á mín skoðum, er að kvælanat var svo vanmetin leikmaðar að hann er orðin úgeðslega afmetin Það er ég ja, látt á um, Það má deilum það en, en... Hann, hann er veist, ég, ég er búinn að vera á kvælanatvagninu og ég meina það sem sé drengur gerði í fænars fyrir einu halvorið var náttla örn sko hann var rosaleg en en þessi drengur hann hann hann á ná alveg eftir að þú veist þó hann þú veist varnamaróssinn og flottur varnamaróss alltaf en hann hann á alveg eftir að sýna mér að, að hann geti borið að hærfum sin. Ja. Og hann gæti ég fannst hann nú reindar óverskulda varnamaróssins. Já mér fannst hann Mér fannst hann líka. Og sem ró þú star rótlegt að þetta er svona eitthvað svona hype Og það er að vera í kringum Sanatónio og, sko. og, og, og þetta lana. Já, mér þekst mér áhugavert ég sá sínir okkur kanska bara hvað menn hata gott striði. Skulum koma því á eftir. En ég ætla að fara undir á Sanatónio. Já, erum við erum að tala um það en þó. Já. Okay. Við erum ennþá að tala um Sanatónio og over under. Já, og þá já okay. Hörðu ég þó? ætla undir. Já, já, ég ætla undir líka. 50. Og, þetta er nýju leikjinn mérst að brau mikið. Já, þust er þetta verið 56 7. 55. Þetta verið 55, að þær eru að tala minn að að þær vinna kanskje aðraus leiki en í fyrra. En við væri við að gassa myndir ég setja 50 og, hérna, 5 og hálfun á það. 56. Af því ég held að það leið vinni 55 að 6 leiki. Vi ég, ég held að San Antonio vinni 56 leiki. Ég held að það sé best case scenario hjá um 56 leiki. Já, ég, og Svo sé ekki ávar svo er þeir þurfum sko, í... að hvíla mann svo mikið já, svo er það er það nú í öllu þessu sko, þegar við verðum að velja svona yfir undir það er það þeir eiga eftir að hvíla leikmæ uh -huh. þeir eiga eftir að kasta leik og hérna og ég sko, þú veist, maður maður svo góðu vanur frá Gregg Pápoðið sko. og Gregg Pápoðið svo skrefstofan hjá samtunni er ekki er ekki vun að gera mikið að mistökum sko en ég ég skal vera fyrst maður til að stíu upp og borð og neyja mig fyrir þeim ef að þetta lag margur svolítið sér dæmi gengur upp en ég, ég bara sé það ekki alveg sko að því þetta er svo svakaleg kultúrbreyting, ég veit að það gekk allt upp á að gekk allt út á að spila hálfa mellu og hnoðast þérna einu sinni hjá því Já, ja, þá gafðu líka spila alveg glimrandi vörn mm -hmm. Þá var sko Það var allt annað líð Þá var Já. tímdankan maðurinn og var hægt að, en... að dæla boltan minn og hann og hægt að labba upp með boltan og spila hæggan bolta sko Tímdankan léttar að fótum og all... Já, nei, ég, ég sé þetta ekki Ég mena, eins og ég segi, samt og... Er það liðið enn sem að finnst skemmtilega að það gera með fyrir bleu og ég bara taka þátt í því áfram þangað til að tindangana hættir. Memphis Gríslís Memphis vann 55 leiki á síðustu leiktið alveg eins og svo sann en menn er ekki eins spjart sinnir þar og segja 50,5. Já, er mann ekki bara að horfa á að það erum við sama leiði þeirra mm -hmm. ári aldra? eh uh, eitthva og það virðist vera eins og að bæta heldur við sig þá mun fá hérna brendan rétt. Já ég mist, misti messa kostar kókus. Já brendan rétt bættir nú að fylla eitthva eitthva það sem man. Mig virðist að vera eins og nokku lateral. Ja, gefur hann gefur hann háa prósentu. Já svo lateral move mér sko. En, já, ég meina kókus er betri sko hann er par betri kurblumar en en en right sko. Ja, svo fáir Matt Barnes. Þú sé virki nálna mikið. Nei, hann náttla getur hitt einu í þriggja inn í kultúrin þarna hann, sko. hann getur hitt einu eina í þriggjasta skoti sko. Þar sko. er meira rétt og... en margir hafa getað á þessu sviði. Já, 50 til 50 sigur er það ekki bara þangi og full litta Jú Það, það, það vann 55 leiki Þráttur er alveg einhver meðsli Já Já Það er alltaf Menn er voðanlega mikið býðið til að sakka bara springi á allum hjá honum Og, og eitthvað Já það er bara leikur Leikur hans hefur aldrei verið eitthvað Nei. Í þróttabörði Þannig bara Stráku sem kemur sér góða Nota sem líkama Svolítið svona oldschool motor alu sinn óspart og bara ja. Ja ja, við ferum yfir á vandamál. Já, men ég held að það sé svoan Memphis verður ekki meistari Memphis. Nei, þeir lust ekki... þeirra síling er kanskje ekki þátt en er nú nokku stedd í lið. Þá þarna ferum við yfir. Næsta leik 1-51 en ég held að vinni ekki 51 leik aftur á næstu tímabili ég var að vera svo gróður að spá því að það er Pórland Tjú, sí, fagmaður Það er því það er Ég tefli Tefli djart Tefli djart, ég. já Alla. Nei, svona öllu grínisleftið Pórland missir næstir alp í raunleðu sitt og, og líkil á bæknum og ég uh, ætla bara að byggja upp á nýtt og, og það verða guttar sem fáum að sjá og spila mínútur og það er bara rosalega fínt en en það er svolítið er svolti pró aktiv sem sagt. Sko vega settið. Sko settu 30 og Sacramento. Já, skiluru. Og að tala á þetta leik á 27 leiki. Sem er með einn stjörnuleikmann og, og fullt af einhverum rulluspeilum. Það varlla nokkur maður annar en þeim minnlega þú starting caliber í þessu leyti. Almino. Al, hann er ekki starting caliber, hann er fyrir na bekkinn í annarri starting uh, starting caliber leikmaður fyrir mér sko. Það væri frábært ef sko. hann bætt við sig Almino í þriggi stað Þá væran þá væran bara Þá er hann starting kaliber ísku í meistarinni. Já ja, ég skal alveg kaupa það. Hann er svo dögulegur varnarmar og og ein ein, ein hérna að frákastari deildarinnu í stöðu og allt það. En, en nei, þetta þurfum ekkert að eyða orðum í þetta. Þetta er undir. Já, ég held að sé ég held að að sé ágætis spætt. En Ætlar. það verður en ég samt sko Með Portland, það virðist vera þeir að vita að það laga Markus Oldrits var ekki að koma aftur mm -hmm, þeir og þá bara þá bara tóku þau til Tóku þau tappan úr bakarinn Já, ja, þeir bara Leiftu lillard upp úr vatninu ja, og tóku tappan úr Já, ja, bara hendu út öllu og fengu inn áhugaður að písaðis fyrir framtíðana Já, og, og náttúrulega voru með þarna áhugaður að kannski Já, þú veist, Nóa no með only unnmillir mm -hmm. af fyrra traftar høy miki meitur fekk ekkert að sanna sig á pop pop eða talotnits mm -hmm. uh uh halmínu ed davis kemur frá lakers uh uh ungur þetta svona ja ja sem er ungir svo eru þarna tveir ungir strákar sem jú, jú, að tækifæri. hann á eftir að skjóta svakala ja Hann á aftur að verða 17 ándjónstega maður í vettur. Mæls Leonard. Mæls Leonard er, er á aftur að skora fylltastigum og á aftur að taka stór stökk og vera most improved caliber legmaður, að hvað svo er Já, veist en, en, en... Þetta lið er en, en, að vinna marga língi. Bara því miður. Herðu næstur á blað. Los Angeles Clippers. Já. Þetta liðið vann 56 leiki. Nú séðistu leikið. Og hún Þeir setja 56, áðaftur, 56, áðaftur, 56 áðan, að það aftur, 56 að hálfan af því Já Hvernig Það er margt, að margt sem leggst vel í mig Já Hvað er það einna helst sem leggst vel í þig við kliðis það, er... það er nú ekki eins og þetta hafi endað á frábærum notum hérðum Nei en, en, ja. Það var farið í damage control og það var fjarkað sem fjarkað var og þeir andre jörð var grápiðinum að koma aftur og hann gerði það hann gerir það. þeir fengu manninn sem sloð að úr rúslutekenninni til sínum fengu Jóhnsmið mhm mm V Paul mm -hmm. sem ég held að sé þeirra staðsta við bot Já ekki endilega kanski í contributeinu og vöttunum heldur meira í klefana hann á hann kanna vinna hann á að vera sko hann getu kanski hérna hann getu kanski veri maðurinn sem að segir sko eftir að Chris Paul er búinn að öskra og berja á kílhluti og sparka hlutum út um allt inn í klefa taka snappið þá er Paul Pierce Gaurinn sem segir það sem Chris Paul ætla að segja var að ja óskera og íslensku. Það. Ja, ég held að hann sé líka maður sem áttir að halda. Þú mst með þung og svagi sem að sem að bara let's face it, hefur vantað í þetta leið. Já, já. Og hann er væntanlega maðurinn sem á kanskje áttir að halda Landsdaugsson inn in í Check. Já. Þú mst að það er svona er, veistu, ég er mér að finnst að vera umgjörs fyrir landstíminu svona í þissu liði sko væst að, að nóg margar battfóstrur fyrir já. hann. Já. Um, en það væis ja þú mun lítið smáður á pól því er eitthvað eftir. Ég, við vitum að hann áttra spila að parallel í vetur og hann, hann setti þú ég þó að hann fari ógættli taugarnar með. Hann setti svo stór skot fyrir Washington í vera máli. Já sko kostur við hans leik er svona svipað eins og sakrandál ah, hann er bara díselsku hann er bara díselsku, hann hefur aldrei hann er til dæmis ekki eins og kóp í bræðant sem hefur kannski reitt sér meira á íþróttafæðilega um, hann var það hérna áður en, en hann læriði Paul P.S. hefur þar ekki margir menn sem hafa aðlagast aðlagað leikstílsin leikstíl Hann geti aldrei eins vel eins er þú sést hann hann kemst ekki frá skíttnum á sjálfisins. En það fa er ekki takta stopp. Nei, ekki þannig sko. Hann er mest og það er ógeðileglega erfitt að stoppa. Þessi hørki jerky leikstíll er... er bara styrk og fingr og skottækní og reynslu og og og sem er svo hrokavelt að það er bara það er bara, Svo, það er hvaða keflöking sem er til að roðna sko. já, ég er soldið, sko, ég veit ekki alveg hvernig byrjanliði verðið það jú, ég held verði að gefa eftir þetta Wesley Johnson bull hjá þér er það eftir í gegn? gæti verið sko, ég, það er ekkert staðfestin nei, ég, mér finnst ekki skipta nokkur einallt að má sko. þeir eru með þeir eru með fjóra leikmenn sem mynda eittbasta byrjunlega deildarinnar Já, ég er svolítið spenntur að sjá hvernig Vestlið Jónsson en Vestlið Jónsson kemur hann út í sem þristur hjá bara 3D leikmaður Já þú veist ekki færa mælinn þannig að þó, þó að það sé staða sem að það er Já, marg, margir að tala um sko, að sé svo mikið að fara með matpann sko Það er lúmst mikið Það er lúmst mikið að fara en Ég er alveg að sjá Vestjónsson leysa það Þetta áða að vera Lann Stífansson sem að leysa það Þetta allt er alltaf verið svo, allt svo leikmaður Já, ja, hann alltaf er meira tistur eldur en kristur en Já, hann, viest, hann, er, hann er ekki þessi þryggjast eða skipt að segja mát Hann var það ég veint hann Þryggjast eða skita. bara átján átján leikmaður Óh, Charles, þriggsta skipta í Dama. Sko. Ekki ekki ekki sannarlega. Já. Hann var það. Hann var þannig sko. En, en, hefna, en gildir réinu. Ymean eru meira nokkra leikmenn sem að fá að spreita sig við það að að fylla skarð mapans. Þú þær fá hanna lurk í miðjuna og Cole Aldrich og, og Og hérna eitthvað svo leið allir Pigg ekki Big Baby svo þið batur no, og það hvað Nei, ég er ekki nýs Parlo Bridgony Mikið rétt, mikið, mikið, mikið Annar mann sem átti þátti að sláða út síðast mm -hmm. e, 57 sérar Ég er alveg til Ég ætla að fara yfir sko Það er námi ekki því að því að Blake Griffin Misti útmákra leiki fyrra Hann gerði það En á móti kemur á spil. okay. það reyntar spilara á 82 og faðir er ekki fara að gerast aftur á ferlinum hans í lofaði sig. Nú ja. Nei nei. aftur og bleik griffinn var arkiopli besti leikmaður úr slettu keppnunar í tveir umferðar. Ja ein og hálfa umferð já, já. hann var stjartfræðlega góður og hann er ógislega góður og maður hefur hefði fleikta hann sé hérna rosalega fókust og, og eitthvað fyrir þennar möttur hann er svolítið búna að kleymast það er rétt en ég held að sjáast að fyrir ég er mikill bleik maður, en hérna hann hann er farinn að spara sér svakalega í deltakinu og honum er, þú veist að hann leifir að hann frákastar orðið eins og smástalpa hann leifir leifir náttúrulega djóndri djórtana hirða af sér því að að safna en mér finnst blei orðin roslega bara soft og sáttur bara við að taka jumpera og, og taka engin fráköst og, og en, en miki minna sto mikla það er alla miki minni í ála og líkani bara þar sko að lænsa einhverum 15 mér físta bara ekki of ungur til að fara að spila eins og 37 sko. á ég hva? ég fílað ekki ég meinst hann eiga reyna meira á sig í deildakennin ja ja En, yes en þess að það heyrið, ég er leiðilegurinn ég ætla undir Verðu að klippa þess vinna 55-6 leiki, það er finnilví 57, ney, ég sé það ekki sko Ég held að Krist Pól með 15-20 leiki og, og, ég, og það er svo Vossalega að Martin getur að fara með hann að hjá sem bekk sko En samt eftir ekkur því yktu öfgrið yfir í fyrir að sko hann, er það, hann, hann, hann var líka glæpsamlega yfir í fyrir þannig að hérna, það er ekki, ekki hátt að stökva en eins og byrjunuleg klippa sig er gott að uh, þó að Pól Písi komið alltaf ég, ég er ekki þeir verða þeir verða að sína mér meira Okay. Þó ég farna, ég farna tala á um úrslitakeppnina en, en þeir, ja, þeir verða sína mér meira. Þú sért að þerra að hafa meiri trú á næsta leiði heldur en þeim. Það er meira Clippers að þakka heldur en Houston Rockets. Séan ma vann þetta var alta flott sæk að eiga menn að. Það var algjör tilviljun, 56 seyrar hjá Houston á síðastu leyti eins og hjá Clippers þeir segja 50 og fjólir og halvur Já 55 leikir á Hjóstun á næstu leikinn þið vinnir færri leiki hendur en á síðustu leikinn þar sem við mönnum að voru menn voru óskaplega mikið metir. og hardan dró vagnin með hjálpþjálfara teiminsins Er þetta ekki Að að líkta svolítið óverf sko Þetta ekki bara hálf Hálfvitlust, ég með að þeir eru með börlandi regjulus í lið og, og þú veist Já því að fá tæla á Komnir með Komnir með hérna Konum er losan í leikstöndan Patrik Böfli hér Við áum eftir að sjá hvernig það gengur Reyndar upp en, þetta. Reyndar er montið Júna sem yttur montu jónsson er afnað skeri meiðli sem kom sterkur inn á tímabil í fyrra þegar tvítt var metist sem það er svo klint kapella sem verður væntanlega backup center er mm -hmm. við mm -hmm. vetur ha mjög spennandi leikmaður bara það að þetta lið verði þokanlega heilt sko í einhverri mánu í vetur þá að það ætti garanti á svo 55 leikinn alveg easy sí, sko þá ég, ég veit ekki með útslutakeppni og ég sé hjústann fyrir mér ja ja fara yfir yf 55 plus alltaf ja ég mér finnst svona yfir sko, mér finnst svona línan hjá vekas vera svolti svona er mart getur fara illa þá gætuu samt náð þessu sko Já. Mér finnst alveg það fór, sílingið Það fór, fór allt í landsgóta séðan það, það síðasta leikir en þeir eru nú 50 og 6 Mér finnst sílingið Var það finnst, meiri meðslið að það mjög öll Já eins og ég segi, mér finnst florið þegar vera svona 55 leikir og alveg upp í upp í já. sko 62 og 3 Já Mér finnst ég sko Það, það kæmi mér 0 á allt eða þetta vinna 60 leikir sko þeir eru bara orðnir það djúkur já en ég á samt erfitt með að sjá að vera meðstam það er svo aftur alltunir, ég á erfitt með að sjá náttúrulega eins og við báður við erum erfitt með að sjá lið sem að með dvæt háallið verða meðstam sko. og, og ég svona, ég set stór spurningamarki við metnað og skapgerð leikilmanna leðsins Ja. En, en en það skiptir engu máli sjálfsins er af því að ég henta þetta leið eftir að vinna fullt af leikjum og verða bara milljandi skemmtilegt að horfa. Þó að margir hati þetta leik. Það, það margir hata. hata er hataist sterkt og þú búkvar fyrir tögurnar og Rosalind Mörku. Þá er við hutumann. Hann ferir hann og okkur. Eh Patrick Beverly fyrir tögurnar og mörgum. James Harden fyrir tagið maður óskaplega mörgum en, en ég, ég gaman að sjústunliði samt James Harden er stórkurslega korfaldamaður alveg saman hvernig að það er lítið já, já herðu við um eitt lítið eftir, þetta er að hafa stjók mestara sem að önnu ekki meira en 60 og sjöleiki, og sjöleiki sjöleiki meira en næsta lið Og eh uh, uh, það sem meira er 11 leikur meira heldur en næsta leik í vestrinu. Þeir, Þeir setja 60,5. Þeir gjörslega rúlla upp þessa sísón í veri. Já. Já, mér finnst. Ég ætla að upplýsa það hér að þegar við vorum að ræða um daginn í podcastinnum sem fór klósaðu. Þá settum við báðir yfir á Golden State. Já yfir 60 tigur. Já. Það er 61 eða meira. Já. Já. Það Nú. sem við höfum fyrir okkur í því er að once again erum við sémin að líði verið sæmlega heilt. Sérstaklega stæfn kurvi. Eh, ef þetta lið heldur heilsu, þá er ekkert sem mælir á móti að aðalla inn í 60% leiki. Nei, það þetta... er nákvæmlega ekki nei. Ég þeir eru að takast að mótivera sig ágættar í næsta sísón með með réttilega því að það er engin trú að þeim. sem að mér við samt allir sérfræðingar hallastaði að þeir verði titlinn. Þannig að sérfræðingar virðast þeir að um það að að að þetta sé besti lið. og og og og og hérna og sérfræðingar því að þetta respect og mm -hmm. það virðist vera að þeir hafa ekki fengið þetta respect frá öðrum leikmennum deildarnar þetta séu svona ég fóru hérna í síma eða kallinn með þínu blæ blæ blæ á þannig hlustu náttlætt ekki á harden harden var kosið með í og öðrum leikmanna og, og og svona, svona. menn eru ekki alveg kanski þú vissu ég meistararnir fari tögurnar á fólki það er ærlægt ja og og fyrir tögurnar á hálfum jarðagóðu Já. Hann, er svona, hann er svona Draymond Green hann er svona við var bara alltaf að fatta þetta hann er svolítið mikið Paul Pierce röddinn og aptitútið og allt hann er að taka við að Paul Pierce sem... ja, ég fílaði Draymond Green Já, ég fílaði þetta betur, betur en Draymond Green er ekki að fara að taka eitthvað hjólastólaepisód sko. ég sko þetta hjólastólaepisód var náttúrulega annaðla... ofmetið Það, það var ekkert það var ekkert grátlegt það er ekki. það var ekkert pólpírsa kennu var ekkert hann sem baði um hjólastóll til að lata rulla sinn þetta var þetta var þetta er bara grátlegt samt, þetta er bara örögis ja og þetta er bara örigi á liðinu ja ja það er ekkert í umhlitdum hjólastóll falla að renna undir þig á þessu momenti þú segir um að fuck off man. nei það er bara ferðahjólastóllinn lætur atvaka kort að það sé eitthvað er Nei, nei, þú lætur bara elli, nei. að styðja þig af velli? Nei Það sem getur gerst þá, það getur reyðilegt endalega eitthvað Það gerast stígur ekki lökum Whatever Hvað, séð, hvað hefur þú sé að marga menn fari í hjólastóla af velli? Ég, ég hefði gerst þetta Það sé nú hvað hverju, meira álita á ég gerir Uff. Það er ekkert sem bændi til þess að liðvinnir fara 60 leiki samt hvað sem öllum hjólastólum liður. Uh ma ég hefði tilfinninguna codimension geti geti þúst 60 leiki bara þúst ráður ra í sí. Já, meina, þeir, þeir, veist, það er 60 ekker... 60 70%, 70 af leikjunum að deildarleikjum þessa liðs í vetur verða bara ef þeir spila bara eitthvað sem líkist þerra leik þá bara strauðar og sko... Æ, það er eitt sem mæli gegn því það er það kör. að Steve Kerr reindar fór í aðgerð og út því byrjaði hann að, að, að mína leika og það sé eitthvað vandamál og er ekki alveg vitaður hvar hann kemur aftur er það ekki sár fyrir hönd stórvina eins og Luke Walton að menn hafa ekki trofað að hann geti haldið skipið og flotið á meðan Steve Kerr er var Steve Kerr þar er jafnlega bessúr og, og slátta Þú ert mikill Volton maður. Þú, þú, þú elskar Volton fjöluskylduna. Já, já, já, já, já, Ég, Hann er náttúrulega bara aðstofþjóðari og úr reyndur. Þú reyndur samt að fara tata að tata leikin. Ég er, að er börs, ekkert, ekkert að sjá það sko, kannski spurning um eitthvað. Reyndar er alveg gendrínla farin líka. Já, já, já. Þeir, þetta þetta eiga að vera að það rútinar að strákar þegar ja, ég geta gert þetta svolítið segi, það, það, Þetta er eini mínusin sem ég sé frá því í fyrir þar sko. Og það ekki er ekki að það stór mínus maður. Nei, ég veist ekki þannig sko. Nei. Það, er bara, það er bara tímaspursmál hverju hann kemur aftur sko. Algjörlega Við og erum báður í yfir þarna Ég, ég, ég veit ekki ég, smáður aðeins svona þeir eru í þapakam er núna sett yfir á en, en ég meina ef eitthvað leið vinnur 60 leiki akkur sé ekki golden state ég er mér fyrst ég, ég horfi bara á reyna á eitthvað eitthvað leið 60 leiki ja ég horfi svona helst til tveggja leiða fara yfir 60 leiki sko. það er golden state og svo og mm -hmm. oclsi gæti gert það mm -hmm. en en golden state er eitthvað íhvernun suma mitt sem er segja að geta að ég er ekki sama Nei, já, ja, það var frá Já, ja, þú veist, gæti San Antonio ja. gert það Þeir gætu það Þeir eru bara ekkit, að, þeir hafa bara ekkit áhugað Þeir hafa ekki áhugað Þeir vilja að kvíla sína menn Já, uh, ég Þú veist, ég, gæti Það ja, er aldrei að fara að gera stjók Ég held að það sé bara ekki í Nei, en ef þeir væru eitthvað nálætti að vera heilir þá, þá væru þeir ekki að það skiptir einhverjum möli en ef að klífundlið var heilt þá eru þeir það liði en björdeldin sem þetta er að vinna 60 leiki á mínumandi verandi þarna í blassari östu, östu tildin en hérna ég eins og staðin í dag held ég að Golden State verið meistari já og það kom, já, var einhver podcast Lísandinn eh, að tala um það að þetta Í fyrir að hennum kanska ekki fengið mikið af svona virðingu frá dómurum í úslufækenni mm. En svona Þeir fá að núna Fá að kannski freka núna sko Og eru sjóaðari Já Það er einhvern veginn allt með þeim í úsluðu gefni sko Nema það að hérna einu sinni var rosalega erfitt að verja titil til í hann björdildinu það er bara ekki þannig lengur það er bara fullt að lið þú veist, einhvern veginn veist, lið að vera vinna þrjá í röð hérna hvað eftir annað á, á okkar Já, á okkar kynslu sko 1970 sko, 1980 var erfitt að verja titilinn. Mhm. Mm svo bara 80 og 87 88 70, 80, 87 88 textleik er stað fest. Mm -hmm. svo bara strax eftir bara Detroit 89 90 svo bara Chicago, Chicago, Chicago Houston Chicago. Mhm. Lakers. Mhm. Og svo, aftur. Og svo Miami. Svo Miami. Oók gott sett núna. Já, ég þá vel. En þeir fá, þeir fá, það bendir samt allt til þess að þeir fái svona. A. Með samkeppni núna. Já, svona avekju og hver að verði ekki 800 manns mettir í deildinni. Þera Já, mér finnst meiri samkeppni sko þá horfi ég nú helst á OK sí. Clippers og Grizzlies. Þetta er svo ég á eililega get eil ekki séð annaru lið vera meistari. Í hvað í hvað draum mun sérðu Los Angeles Clippers vera meistarar? Það var eitthvað sem ég dremdi í nótt. Mm, séu það ekki annars. Viltu bara með? Ég ég sé Houston verður hver. Ég sé Houston ekki verða meistara. En ég sé Houston alveg fara leikra en klippas. Skilja. Já, já, já, og veist. Mér veist vera mesta varibúlega að klippa, sko. Þeir, þeir, ég gett get dótt út í fyrstum verð. Það geta það. En þeir alveg orðið, orðið, orðið mestara líka. Já, já. Ja. Og veist, eins og, og, og hjústun. Þeir dettið ekki dótt í fyrstum verð. En ég er mjög eruð að sé að vera mestara. Já, það er erfitt að sjá. Það sama það er erfitt með að sjá nýja mesta. Sjá. Sama með sann Antonio. Þeir eru ekkert að vera dett út í fyrstumferð. Mér hefst er erfitt að sé að vera mestara. Ég get alveg að sjá það dett út í fyrstumferð. Dett út í fyrstumferð. Já. Það er það var ekki eins og nýja. Það var reyndur alveg ekstra óefnum náðastæðing, sko. Það var líka lík út af því hérna að hérna að... sko. þá reintar er sko. Nú aftur að því. Þú veist nú er ennþá mikilvægara þá að vinna leiki í deildkerfinu sko. Já, já. Og spurning kort að getur... Já, var... mjölað, þá getur. Ja, það svona hviltar munað þá. Hann kemur alltaf ljós. Við búna, taki, ég veit ekki, að, í... að leggja ég þekki þau fræ ekki nú vel sko við erum búin að leggja línutnar í vestri og austri og nú getur fólk bara hraðað sér á internetu þó og haft sambandi við bókarana sína í lasvega svo Já, og sett undir þú veist, mér sem er sem með spáður réttum mestarana þú séð þá lítið þó að yfir undir tablan hjókir hefur lítið vægast sagt í lót náttúrulega eins <laughs> og allt þar munir að skrautla hjá. Hann var extra hræðilega siðastúð að villu semleysla kettaði. En en þetta virðum við erum með, við erum með megn þessu rétt núna, ég finn ná mig sko. Já ja, þetta er bara munir þennan bara. Gunnar þakkaði kella fyrir nú, nú er fjóra að byrja á þriðu sköldi. Þetta bara brast á. Þetta er bara 500 í jólin. En kortir í 6. Stutti stutti jólin og stutti steikina. Ég fæði að heyra aftur í þér þegar að öll þessi spáakvað verði búin að fara til helvítið sætti þrjár veikur á tíðanbyrðinu og þá leggjum við líndur upp nýtt Og það Það er það ekki að vera